Entzuntestua. Angel Baltez, ongeetarrik. Ezkerrik asko maite. Behimaino gehiagotan, entzundizugu esaten personak barrutik mugituta, mugiarazilitekela gero mundua, eta personak barrutik mugitzeko eta mundua mugiarazteko sortzen direla kantuak zuk. Ainbesteran indarra itortzen diozu musikari? <coughs> Sarantzari gabe. Sarantzari gabe. Nola leike bestela mundu materialista honetan aurrera egitea ez bada, kasu intangiblea dan eh, asmo poetiko bat ez bada, kasu eh, konbentzimentua nola baitele zure pairamendua, eta momentu zaia eta ez bakarri zurea zure familiarena, zure herriarena zure kulturarena, eta barrez eh, ez bada, kasu konbentzimentua guzti doiek, go direla edo gainditu ingo dituzula edo eta hortarako balio dugu olerkiak, Ortarako mm. balio du musikak ez. Zuk aiipatu dituzu lete, harttzundi aipatu zitezke laboamanole, eh, samaia zu beria, txamin Artola, pantxoeta pelio, zerrendan luzea, esan izan duzu haien kantuen bitartez nah aipatzen genuen bezala egin dugula herri bat, edo egin dela herri bat, egin dugula identitate bat, neburui oni Eta askotan ez garela jabetzen zein zaila eta nekeza izan den bide hori euskaraz egitea. Bai, asko kostatu da. Horregatik sentitzen dut orain pizkat pena ikusita berriz ere mm, zerotik abiatu beharotea degun berriro eta eraikitako guztia berriz ondatu eindala edo desegin eindala edo urrengo belaunaldiak ez du laukiko gugandik e, guk landutako hori, guk egindako saiakera hori edo horrela Izetako grabazioak e, eta karki arkarazorekin argaraz, eta mugudu zatarrekin esan ozenki rekordzeko sortzale bat eta berriz ere horrelako euskal musikaren estanda berriz ezagutuko te dugun, ezka hundiarekin, ez? Bueno, ezagutuko dugu, seguro, berbada ez nik. eta git, nik guste dute musika eta batez ere musikaren atzean dagoen em, gogoa ametsa guzti hori hor dagoela eta berak egiten du bere bidea, hurak egiten duen bezala, I irekitzen du beti, beti dago hor, eta beti daude musikariak musika egitea bera ere, aktibidade hori xe bera ere oso garrantzitsua dalako jende askorentzat, ez? Hmm. E, ari neiz gehiago, zure hitzetan ikusten du gehiago ari garela, ari zarela, eipatzen airekitako industria guztia horrekin batera eragindan e, momentua egoera, E, indartxua goa, edo e, nik ikusi dut e, lar, laro eta zazpian, hazein egin txanetik e, 2008 urtera arteko EP horretan ikusi dut hau ikusi dut dotzen ikusi dut e, zabaltzen, ikusi dut alegin pilo bat oso importanteak jende askorenak eta artista eta e, elkarte entitatek komunikabide askorenak e, uzkadi ratia barne, ez? E, guztiei hau sendotzeko. ez? E, musikaren bitartez gure kultura ere sendotzeko ez bakarri gure personak, ez. Eta momento honetan badiru di, pues, reset bat etorri dala, abia punto berri bat, e, batzuk eroriko dira, segurazki, beste batzuk jarraituko dute, niri hori pena ematen dit, berriz ere reset horretan e, jarri behar izatea. Ez, abia punto berriz, abia puntoan berriz jarri behar izatea. Ángel Baltez, ongeet horri. Ez kerrika esko maite. Behimaino gehiagotan, entzundizugu esaten personak barrutik mugituta, mugiarazilitekela gero mundua, eta personak barrutik mugitzeko, eta mundua mugiarazteko sortzen direla kantuak. Zuk hainbesteran indarra itortzen diozu musikari? Zalantzari <coughs> gabe. Zalantzari gabe. Nola leike bestela mundu materialista honetan aurrera egitea ez bada, kasu intangiblia dan eh, asmo poetiko bat, ez bada, kasu eh konbentzimentua nolabait ere zure pairamenduak eta momentu zaiak eta ez bakarri zurea, zure familiarena, zure herriarena, familiare zure, zure kulturarena eta bar, ez? eh ez bakarriku konbentzimentua gustu hiek konpondu eingo direla edo gainditu eingo dituzula edo eta hortarako balio dugu olerkiak, hortarako mm -hmm. balio du musikak, ez? Zuko ipatut dituz ulete Lartsuni, bueno, ipatut sitesken Laboa, Imanol, samaya eh, subiria, Chaminartola, Panxo Tapello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 Berriz ezagutuko ote dugun Kezkaundiarekin, ez? Bueno, ezagutuko dugu, seguro Berr bat ez nik, eta kit Nik ikuste dute musika Eta batez ere musikaren atzean Dagoen e, gogoa Ametsa, ez?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 ez bakarri gure personak, ez. Eta momentu honetan badiru di, pues, reset bat etorri dala, abia puntu berri bat, e, batzuk eroriko dira, segurazki, beste batzuk jarraituko dute, niri hori pena ematen dit, berriz ere reset horretan jarri e, behar izatea. Ez abia puntuan berriz jarri behar izatea. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila aukietan aukeratu dituzunerantzunak.